Bucur Ciobanul Scenariu radiofonic de Grigore Băjenaru Toate câte am să vi le povestesc s-au întâmplat în urmă cu șase veacuri. În țara românească, așa cum se numea pe atunci Muntenia, într-o dimineață luminoasă de primăvară, pe lungile râului Dâmbovița, în jos, mergea a gale o turmă de oi. Nioarce mândre, cum nu se mai văzuse până atunci pe acele meleaguri. Multe ca florile câmpului și nespus de frumoase, cum elușei albi ca zăpada, zbenguindu-se plin de neastâmpăr. Iar păcurarii, adică ciobanii, sporul între între dânsii să le treacă vremea mai ușor. De care ne, spuseşti, -ne bucur, a? O fugă bună de cal Până-și dă sufletul zanfire <fie> ce s-a urât cu drumul Fătul meu? Ba nu bucur Dar nu știu cum se face De parcă nu mai am răbdare să ajung odată. <fie> o să ajungem, n-avea grijă Până atunci privește în jurul Și încântă-ți ochii Iacă pădurea asta în care ne afundăm Acum Cred că asemenea stejar boinici N-ai mai văzut un viața ta. Da, da, da. Drept este? Drept, bă-și bucure, drept. Pe așa, așa. Hai, și deasă ca perea. Da. Da tot, tot nu mă dumiresc. Ce frumusețe fără cusur. Ori fi având locurile acelea unde le duci, dumneata, de te-au făcut să părăsești muntele. Da, ah, așa, Hei feții mie, mult am mai colindat eu prin țara românească până să găsesc asemenea loc prielnic ca să-mi durez stână nou. Oare, Și acum stau pe gânduri încă să vă spun despre ele cum sunt sau să nu vă spun. Spune-ne, bați, fac seama că voi să o cotiți gândul acesta al meu de a schimba locul stânii Cam năstrușnic, cam prepit fără rost Chiar așa, măci, nu, de și să nu spunem pe aia Apoi, vedeți, dar eu zic că voi să vă încredeți în mine ca și până acum Să cunoașteți mai întâi locurile acelea și apoi am să vă discușesc eu Cum și de ce le-am ales ca să facem așezarea cu temei în mijlocul lor. pe peții mei. acesta îl socotesc eu, dealul cel mai potrivit între toate cele din preajmă, Și aici are să fie sămânța așezării noastre. Cercetați vecinătatea cât puteți cuprinde cu ochii. Păduri adânci ne conjoar, coline, măguri și gorgane, bălți și izvoare limpezi, iar la picioarele noastre curge această apă cu sclipăt de argin numită Dâmbovița. Dâmbovița, ha, ciudat nume! Au botezat-o oamenii astfel după nesfârșitele păduri de stejar pe care le străbat în drumul ei. Iată că am mai strâns o învățătură. Da, da, da. Baciule, baciule, așa cu Nespui? Ne spui, ne spui baciule. Ce anume? Deci ce te am îndemnat să alegi ochiul acesta de câmpie pentru stâna noastră? Apoi, răspunsul meu cuprinde puține vorbe. Ca să fim mai bine apărați și ca să ne meargă treburile mai bine. Dar cum așa, moș Bucurea? Grăinda din aur despre locurile astea, mihule, le-ai numit ochi de câmpie. Așa e, da. Dar e câmpie și nu prea. Cum Că întinderea asta, cât o vedeți cu ochii, este semănată cu coline și o-nprezoară lacurile ca o salbă. Râul Dâmbovița face și el în multe părți ochiuri de apă, iar toate acestea sunt piedici greu de trecut pentru vrășmașul care s-ar încumeta să ne lovească râvnind la avutul nostru. Ca să nu mai pomenim de pădurile ce străjuiesc toată zarbă. Apoi bună chipzuință, bacile bucură! Cu mult folos ne apărăm noi aici, dragii mei. Ba, eu zic chiar că la o anangie, i-am putea da o mână de ajutor mării sale Negru Vodă, care, cu toată vitezia și neodihna brațului, abia prividește să pună stabilă în calea hoardelor mârzăcești. așa e. așa, e, așa e. Și-apoi, fiind aici, mai aproape de Arge și de Dunărea, de cum eram acolo, în creierii munților, Altfel ne putem face și neguțătoria cu mioarele noastre. Da, da, da, da, da, da, da. Așișter, ne aflăm mai aproape de Giurgiu și de Târgoviști. Da, și asta e cu dreptate spusă, să Și-acum, fiți mei, că vă locurile alese de mine și le găsireți și pe placul vostru, hai la treabă, că vorba din bătrâni, omul înțelept nu întreabă treabă de casa frumosului, ci de avrednicului. Da, da, da, da, da. trecuseră câțiva ani de la sosirea baciului bucurșa alor săi pe malurile Dâmboviței. Domnea în țara românească atunci, către sfârșitul veacului al XIV-lea, vestitul, înțelectul și netemătorul Negru Vodă, cum mai era numit Basarab i a cărui faimă de vitejie trecuse de mult hotarele. Cu toate acestea, ceambulurile de tătari tot mai năvăleau în ținuturile de margine și jefuiau plecând încărcați de prăzi bogate și bucând în robie, Oamenii lipsiți de apărare. Și iată că într-o zi, pe la amiază, la Palatul Domnesc de la Curtea de Argeș, sosiră în grabă marii scoadele trimise de către Maria sa prin țară, să afle din cotro bate vântul primejdiei. Bine ați venit, flăcăii Maria ta! Păi, să ce vești ne aduceți! Maria ta, am oblicit printre pământeni de la gurile Dunării, că tătari, au pus la cale alte prădăciuni, în Ținutul Leil, și că vor porni pâlcuri, pâlcuri către stâna cea mare a Baciului Bucur. Da. Mulțumesc, Pavele. Spune, domnia ta, boiar Dude, ce știi despre acest Baci Bucur? Eu nu mai puțin ne cunosc. Maria, ta, Baciul Bucur s-a strămătat mai anțărți din munte, așezându se într-un loc cu ales pe malurile Dâmboviții, Așa. între dealuri și gorgani durându se în la adăpostul pădurilor de stejar. Și este atât de cuprins, pe cât se spune? Măria ta are oi nenumărate și frumoase cum altele nu s-au văzut pe la noi, Căci e păstor priceput și gospodar harnă. Așa, așa, și? El face negozi de oi cu țara Ardealului și cu Moldova, Iar dejdile și le plătește totdeauna înainte de sorocul hotărât. Vrednic de laudă. Dar nu acesta e lucru de căpetenei slăvite, doamne. Dar? De câte ori oștirea noastră s-a aflat pe picior de război, bucura a trimis, fără să-i fi cerut nimeni, berbeci și mioare pentru hrana ei. Iar mai cu seamă, bărbații în putere de la stân aceea au hrănit pământul țării cu sângele lor în atâtea rânduri. Măria ta, aș vrea să spune și eu ceva. Da, te ascultăm, prăcălabe, dragomir. Pe lângă aceasta a păstorului Bucur, după cum vei fi înțeles, s-au aceuat în vreme mulți oameni harnici care și-au ridicat case și-au întemeiat gospodării. Ce spui, părcălabe? Ca din pământ au ieșit și plugari, dar și meșteșugari de tot sol, și de pânză și de mie, croitori, opincari, cojocari, fierari, rotari și dulgheri, Așa. care s-au așternut pe lucru. Așa se face că pe meleagurile unde a poposit Bucur Se află acum un sat cuprins, curat și primitor da. De ce mai mare dragul să treci prin el Și să stai de vorbă cu bucureștenii, cum li se spune La o ulcică de vin, măria Vorbele domniei tale pârcălave Cuprind în ele o dulce ispită a? Eu zic, Maria, ta, da. că satul acestui ciobam Bucur nu se cade a fi lăsat de izbeliște, dacă, după cum se aude, ar fi să-l calce Toți sunt oameni de nădejde care se cuvine a fi ajutați cu prisosință de noi, așa precum bucur întemeietorul satului a făcut-o cu noastră. Ah, înțelepte cuvinte, voastră, Da. Să putem însumi că ar fi nimerit să-l luăm noi înaintea tătarilor și să așteptăm la loc prielnic. Poate că locul acela să fie chiar stâna Bucureștilor. De aceea, pohtesc, al cunoaște și eu pre acest cioban, fără ca el să știe cine sunt. Vom porni spre stâna lui așa cum am pornit-o la vânătoare, mai ales că e vreme de toamnă, acum și codrii mișuri de vânăt. Ca întotdeauna, către seară, la stâna lui Bucur era mare forfotă. Oile întoarse de la pășune treceau cu supunere la strungă pentru mulți. Păstorii și păstorițele pregăteau laptele spumos pentru fiert, ca să facă din el caș sau brânză. Alții puneau berbeci la fript haiducește în blana lor, vârându-i în gropi cu ca țățat și așteptau să pocnească zdravă semn că sunt bun de mâncat. Iar alții care își gătase rătreburile, se trăseseră deoparte și, ca să nu stea degeaba, ziceau din fluier din frunză câte o cântare molcomă, înflorind cu sunet pacea Sfințitului. Hai, dați ți i zor da -ți i zor, copii, ca acuși se lasă noaptea, că la o paieț nu se face treabă bună. Suntem gata de istoc, face Tăicuța cu a te rugat ceva acum, că mai târziu nu mai avem timp de vorbă. Spune floarea ta, ce spune Să-mi lași mie neluțul fătata de plăvița Dar ce ai găsit la el, fată, hâi. place că e plăviț ca maică-sa Dar are și o stea neagră în frunte Și o să iasă berbec frumos E păcat să-l tăiem Să-l stăpânești sănătoasă, fata tate Tăicuță! E, hai, și acum la treabă, că e sor mare Tăi, cuță un pâlc de căreți la foarte! Care ori fi la vremea asta și ce ori fi căutând? Nu știu, băsperi. Că vă străi Da, chiar așa. De semne că s-au rătăcit prin pădure și de adăpost pentru la noapte. În om vedea ce fel de oameni sunt, fiți cu ochi în patru, cu cuțitul la brâu și cu mâna pe bută. Bine, băsperi. Ei! Ei, bucuroși vaspre! Bucuroși, bucuroși! Peste de poarta, mai Vasile! Poptiți, oameni buni! Ha? bună și bine v-am găsit! Robotiți de zor? Ce alta putem face la stână? Da, mai bine, spuneți ce vânt v-a bătut în coa? Iacă, n-afurăm noroc la vânătoare azi. Suntem hămersiți de foame și sfârșiți de oboseară. Ne rugăm de hrană și găzduire pentru noapte. Nu suntem mulți, șapte oameni. Puteți fi și șaptezeci, numai oameni buni să fiți. Și vă privim ca pe frații adevărați. fire! Mihule! Și tu, Florico! Până se cocniei aceia înjuratic, perpediți la Iulțeană câteva curile de pastramă de capră și ticluiți o mămăligă mare. cu Hai mai reflejor? Auzi-le-ți că oascății sunt flământi! Mulțumim, prietene! Mulțumim! Hei, dar frumoasă așezare curată și luminoasă ca o prisacă. Frumoasă, băierule, și mult nedragă. Eu nu voiesc ca zice numai despre stână, ci și despre satul care s-a înghebat în preajmă. Ascultă, bațiure, auzi că ai scăpat de la munte ca să te statornicești în locurile acestea de șes. Ce gând te-a călăuzit? Apoi buciumul răsună la fel de frumos și cu aceleași foloase la șesca și la munte, boierule mai să aibă cine suflă în el, cum se cuvine Îmi vorbește în pil de baciule, eh? <sus> Cum mă pricep și eu, boierule Și <sus> cum îi spune așezerea acesteia cinstită gazdă? În niciun fel Lumea îmi spune mie, scurt, baciul sau moș că-s trecut de 50 de ani Așa, mulți înainte iar așezării, cum îi zisești, domnia ta, oamenii îi spun tot scurt, stâna lui Moș Bucur Sau unii, după cum am aflat mai devreme, satul lui Bucur călătorindu încoace, auzi de la unul și de la altul câte ai înfăptuit dumneata aici Numai în câțiva ani, Moș Bucure Îmi i oare să numesc această așezare așa cum mă îndeamnă pe mine mintea și inima Și care ar fi numele acela Ei Păi cum e și firesc Deopotrivă cu numele și spița aceluia care a satul. București! Nu mă împotrivesc nici de cum. Dar nu-ți fie cu supărare, boierule. Eu mă pricep la oameni și să știi că în viața mea am întâlnit puzderie și de tot soiul. Așa, știi? Și iată, cutezi ați spune nete în față și fără în conjur. Domnia ta pune. Nu ești ce vrei să pară. Mm. <laughs> Acum așa moș își bucure Ia așa Este o lumină tainică În toată făptura domniei tale Ai o agerime fără seamănă în priviri Și o tărie în vorbele cele rostește așa După câte a acuzi și eu Un singur bărbat la are în țara românească mm. Ce spui vașule? Și acela unul E domnul țării măria ta Moș Bucure, Moș Bucure, adă mâna să-ți o strâng ca unui adevărat prieten ce am aflat când ești Sărutăm dreapta Măriei tale, luminate stăpâne Să trăiești într-o mult ani și fericiți Nu știu cum să-ți mulțumesc pentru cinci te făcută casii mele, Doamne Moș Bucure, rău îmi pare că sunt nevoit să-ți întunec această bucurie cum așa, măria ta? Nu rămâi să o spătezi cu noi? Ba da, ba da, bucure. Însă mai întâi vă să spun ce m-a adus în coace Iscoadele mele au venit cu știrea că tătarii pornesc iarăși la prădăciune Și-au ales drum tocmai pe aici, bucure. Bine sănătoși, măria ta, că nu ar plecat tot azi. Cunosc tăria bărbaților de pe aici, bucure. Dar auzind ce grijă a avut domnia ta pentru oștenii mei M-am gândit că nu strică să-ți dăm și noi o mână de ajutor. Adică, oșinii mei să se alăture bucureștinilor într -o a vrăjmașului, care într-o zi, două, ar putea să se arate pe aici. Să trăiești slăvite, Doamne, și să știi că aceasta n-am să uit vreodată nici eu, nici oamenii mei și nici urmașii acestora. Sub uclătirea Mării Tale suntem. Mării ta, da, mă eu zic că până una alta să lungăm orice grijă Și să ne așezăm la masă cu cugetele împăcate ca să ne priască <gătă -s> Și ce o mai fiu, om vida Vine, Hai de. vine măși <fie> Acu, slăvite stăpâne, că suntem la sfârșitul ospățului nostru Îngăduim să te întreb. Te bate cumva gândul de ce mârzacii și caută drum tocmai pe la așezarea mea? Mm, or fi aflat că ești bogat, băcele. Nu pentru galbenii mei, mătemăria ta, ci pentru altele mm? Ar găsi oare la domnia ta ceva mai de preț ca aurul? Da, mărite, doamne ce-am păstrat eu aici, în taină, este mai de preț decât aur. Ah. <laughs> e, dar știi că mă pui pe gânduri, baciule? Dar ce-ar putea fi? Că voinicie și sănătatea nu ți le pot lua. <laughs> Adevărat! <laughs> Îți să însă de multă vreme, măria ta, două daruri pe care eu le socotesc scumpe și gingașii. Voiam să ți le dau într-o zi anume, dar am să o fac mai curând. Cum se voia, baciule? Dar care sunt aceste minunate daruri de mare preț? Măria ta, ai să le vezi mâine de dimineață la lumina zilei. Un armăsar tretin de sânge arabesc, negru corp, cu stea albă în frunte și prin tenog la tus patru picioare. Abia aștept să-l văd și mai cu seamă să-l încalec. Și-a mai păstrat pentru stâna măriei tale, doamne, un berbec plăviț, pe care când ai să-l vezi, ai să crezi că are lână de aur, nu altceva, și de coarnele lui răsucite cale ale băurilor, nu-ți mai spun. ia și pentru aceste daruri îți era teamă? Pentru acestea, mărieta, da, de bună seamă, că nu le vor dobândi mărzaci niciodată. Așa <laughs> să cotești eu, baciule. Cu mare am putea lăsa tâlhanlor asemenea daruri neprezuite. Să poftească numai. O să vadă ei cum știu să se bată ciobanii lui Bucur da. cu baciul lor în mm, Ciobanii, da, moș Bucur însă, nu, baciule. Cum așa, mărieta. Mă s -o o soare, prea bătrân. Nu, nu, ferita sfântul, Ești cel mai nimos și cel mai strașnic, voinic pe care l-am întâlnit vreodată. Dar nu te pot lăsa a-ți primești viața, pentru că trebuie să te duci la capăt ceea ce ai început aici, pe malurile dâmbovitei. Atălia cu tătarii a fost scurtă, dar îndârjită. Se luptau aprii coștenii lui Negru Vodă, dar nici ceobalii lui Bucu nu s-au arătat mai puțin frednici. Gheuagenele lor ghintuite au făcut trăpări și acela care primea o singură lovitură nu se mai ridica niciodată. În cele din urmă văzând că sunt răzbiți de viteji români, tătarii câți mai rămăseseră se risipiră fugind printre măguri. Dar la sfârșitul luptei, Iată că negru vodă plin de uimire, se întâlni față în față chiar cu bucur ciobanul. Bătrânul avea cămașa de cânebă sfârtecată, plină de sânge, însă pe față îi lucea lumina mulțumirii. Și nu te lăsa așa, ai? moși bucure! Iartă-mă, slavite, stăpâne! Mm. E cea de-ntâi, dar și cea de pe urmă oară când nu-ți dau ascultare. Dar ceobanii miei, fără mine în mijlocul lor, s-ar fi simțit ca niște mielujei fără o crotire. <laughs> Vorba e, îți plăcu cum se bătură? Plăcu, moși bucure! De nu mi-ar fi că la las goală, i-aș lua pe toți în oastea mea. Păi și așa, ți-s când ai nevoie de ei, Acum i-ai văzut simte, cum spuse șadinea că tu i-ai păscut și i-ai păscut bine. Și acum, mărite stăpâne, socot că e vremea să-ți dau ce ți-am păgăduit, tretinul și berbe. Apoi că nici n-aș fi plecat fără i Iar acum se cuvine să-ți fac și eu un dar. așa e boiernea voastră, așa e plăcâină. Prea vrednicul și dragul meu, moș Bucure, hotărăsc ca domnia ta să fie până la sfârșitul zilelor că petenia și judele acestei frumoase și simple ctitorii omenești. O văd așezarea aceasta ridicându-se și înflorind peste noianul vremii cu mare folos pentru țară, pentru noi toți. Numească-se ia de acum și până în veacul veacului București ca să rămână spre amintire faptele și vrednicia ciobanului bucură.